Витерла, аби не заплямити білосніжні, тонкі простирадла. Справді все. «Мамо, мамо, казочку!» Застукатів у двері нестерпний синочок. «Добре, що не хвилиною раніше». Вікторія підвелася, вбралася у ненависний чомусь рожевий халат і пішла в дитячу розповідати синові казочку, якої він уже років три вечорами не просив. Пішла, ховаючи сльози. Вперше в житті зраділа, що син полюбляє капризувати. Альбертик, сонний і стумлений враженнями, потребував маминої казочки мовторічного снігу, Йому просто потрібна була ще одна перемога. І отримавши її, юний полководець солодко заснув. Вікторія вимкнула світло, погладила Герду, яка влаштувалася спати біля ліжечка нового маленького господаря, зазирнула в її мудрі очі. Не все так просто, подруженько, ти моя собача. То у казках все закінчується весіллям. В житті з весілля найцікавіше тільки починається. Не так все просто, повторила Вікторія, розглядаючи за вікном вагона зелень білоруських лісів. Розділ третій. Софія готувала канапки. Ретельно намащувала хліб маслом, вкладала шматочок ковбаси, шматочок помідора, листочок петрушки. Виходив мальовничий натюрморт. Нічого важливішого зараз не існувало. Тільки цей застелений веселою скатертинкою квіти стіл Керамічна тарілка, якій кольорово визирали зі сметани огірки та помідори Пательня, на якій шкварчала, підсмажуючись картопля Канапки, хай невибагливі, з вареною кубасою, зате красиві Нелегка це справа годувати сім'ю у крамницях порожньо. хліб, молоко, крупи – от і весь асортимент. На зборах, по радіо і телебаченню виконуємо продовольчу програму. Що ж їй, лікарю, свиню на кухні завести і відрізати від неї скальпелем по шматочку м'яса на обід і вечерю? Про кожен шматочок, що потрапив до холодильника – Можна було розповідати цілу історію. Оцю сметану і сир принесла вчора мати жінки, якої Софія приймала напередодні пологи. Масло вдалося дістати через знайому продавщицю. Оту нещасну ковбасу із салом, яке Наталочка ретельно виколупувала і складала кубкою на тарілці. Софія купила, вистоявши понад годину в довжелезній черзі. Ще й тішилася. Треба ж так пощастило. Не на свята, не на новий рік, а звичайного буднього дня викинули в магазині дефіцит. Добре, що на роботі пронеслася чутка, Ото вони з Даркою вискочили на хвилинку, залишивши студентів працювати самостійно, і розжалися делікатесом. Давали по одному кілограму в руки, але на кілька днів вистачить. На плиті забулькав і сердито застукотів кришкою чайник. «Гей, «Hey, ледарі, прокидайтесь, сніданок на столі!» Максим повів носом і, вчувши смачний дух, зіскочив з дивана. Полоскотав малу – прокидайся, Туська, бо я один все з'їм.